Hemen gaude ezin sinetsta eta oso kezkatuta hasti honetan jakindugun berriarekin. Pertsona migratzaileak atxilotzeagatik, eizatzeagatik, Irungo komisaldegian poliziak saritzeko neurria ezarri nahi izan dutela. Oso albisteek ezkagarria eta alarria. Pertsona migratzaile oinarrizko eskubideak ez errespetatzea ez da berria bidazo aldean. Baina ezin gara izugarrikeria hoetara oitu. Ez da bidezkoa, ez da legezkoa ere. Irungo arrera sareak, gogorara nahi du, pertsona migratzaileek oinarrizko eskubideak dituztela. Bizitza hobetzeko eta salbatzeko bidaiatzea da oietako bat. Gaur egun ordea, eskubideak ukatu eta animaliak bailira eizatzen dituzte. Paperik ez izatea, Esta delito penala. Falta administratiboa da. Trafiko izuna izatearen pareko. Bidasoaldea beti izan da migrazio bide. Gutako zenbat ezote gara etorri kanpotik. Gutako zenbaten seni da eta ezagunak ezote ziren Joan iesi, taxiste iesi. Beraz, irungo harrera sareak herritarrei eskatzen die neurri larri hauei, aktiboki erantzutea. Dagokien ministerioari eta arduradun politikoei gertaira larri honen erantzukizunak argitzeko eta behar diren dimisio guztiak emateko. Modu berean, erakundeei eta poliziari gogorara nahi diegu ez daudela giza eskubideen eta legediaren gainetik. Eta rasismoaren aurka borrokatzeko. Beren agenteak behar bezala prestatuz. Inor ez da ilegala, zirkulazio askatasuna behar duguta eskatzen dugu.